Arantzadei zientzia elkarteak ama jorren aurkitutako amasegarren mendeko espata bat aurkeztu du. Uztes mila bosteundau geitabian gazteloaren defentsako gudan erabilitakoa izan daitekena. Amasegarren mendeko oiko espata bat da, me etarina, eta harina, eta egurrezko kutsa batean gordea zegoen. Hiztorea ezin dute orengo zehaztu zein aldetako borrol zen espataren jabea. Honen inguruko xetasunak bildu ditugu... Juancho Aguirre arantzadi zientzia elkarteko kidearekin. Bueno, batez ere Hausan Menditontxor bat da hoian arezela zegoena, errian zegoen marmolesko monolito bat eta sekulan inorketzuen egin e, ikerketa arkeologikorik. E, beraz, inorketzekien nolako izan emengo kastelua eta hamar urteta bero emaitza importantea da gasteluaren irudia lortu begula. Erdiareko gaspelua nolakoa izan eta Espainolek konkistatu zutenean Nafarroa nola ahonditu zuten gaztelua, eta nola gauzatu izan hemingo bataia ospetsura. Beraz, e, emaitza honena 10 urte hauetakoa da, ba e, sasien azpitik, e, lurraren azpitik atera degula gaztelu baten arresiak etorren oinarriak. E, ateak, sarrerak eta guzti hori da e, emaitza polipat herriak ikusten duelako lehenengo aldiz hemengo e, gaztelluak. E, Espainoolen konkstarren garaiko aztarna e, handienak azaldu dira Nafarroazoan gehienak hemen azaldu dira. Apatzekoa ba, dira, kaoiek Artilleriako kanilbola handiak hamal hau kilo zazpihun gamo dira burdinezkoa, ba onia karbizituzten e, bombardak eta kulebrina izeneko kainoien hondiak Iruñatik hoiek aurkitzen ditugu batzutan arresiaren kontra aurkitu ditu baita ere garaia hartako ba, ba, gorpua ba gorputa babesteko armadura motako ba plaketa batzuk e batzuk ere bai e, eta batez ere ba oso bat espata oso bat, konkizaren garaikoa bere nola daiteko baina edo bere zorroaren zatitxo batzukin, eta guzti hori, bat, gatazka edo batalla edo gerra baten inguruan. Mm, askotan, hilakoekin ba, haukitzen ditugu astarnak, baino ez gerra kontestu batean. Horregaitik, ba, amaiur, ba, hauekin, Eta aurkitutako arreziekin ba, bihurtzen da erreferente bat Euskal Herri osoan ba, ba, Nafarroako konkistaren erreferente bat. Metro, metro amar, zentimetro ditu, e, komunikeraetan beste neurri bat atera da eta arrunta zan, e, garai hartakoa zan espata bat gerrarako, esan espata bat desfile baterako, eta behartzen ba, zan ba, kirtenatik eta behatzak sartzen ziren ba, bizuluetatik. Bi ebeto manejatzeko. Baina, adibidez, Italiako 16. 15. bukaerako e, freskoetan eta amargoetan, pues asaltzen da espata mota berdina eta da, gaude hor 15. mende bukaeran 16. mende hasieran erabiltzen izan motako espata bazan. E, ez dakigu nork erabiltzuen, nork e, iskutatu zuen, nork galdu zuen, e, hori ez dugu sekularriatingo. Beno, ba, ju, gu jarraituko dugu. Eh, bertse 15 urte, batean urtero hemen 15 taldi bat egordine gara. Eh, agustuaren lehenengo 15 eta gure bailadi ekonomikoekin, horrela ba, jarraituko dugu lanean. Eh, hiritarren parte hartzea oso importantea da. Euskal Herri osoti, Bizkaitik, Lapurtik, Basun-Nafarrotik, Bizkaia, Gipuzkoan abaratik Honea, torzen dira, Euskara utxez egiten dan ekitaldi bakarra da, arkeologia maian, eta guarein gaure gazteluaren kanpoaldean nola daiteko e, bigarren mailako arrezien bila, eta musealizatzeko izatzeko zonalde hau, eta bihurtzeko amaiur baztango baliade turistikoa, eta euskaldun dungustion zat ba, nola daitere sentimentuzko toki bat, e, sentimentuzko toki ezberdinak ditugu, Bata igual, Gernika da, eh? Bombardaketa eta edo Gernikako argola dago. Bertze bat, Amaiur, galdu ba, zen, behelditzen ba, zen, Estatu independiente bakarrak bortzen duzte. Eta, igual, bertze bat, posibile da izatea, ba, zazpide hon da, iruro urtean, gertatu zen Karl Lomak noren kataskarena, ba, Karl eh, ba, da horrea gainz burlan. Beraz, egu hemen jarretuko dugulanean, nahi dugu emengo astarnak hemen gelditu, bat taneen, zentro txiki bat, hemengo ba, emengo astarnak ikusializateko bizitari guztiet, eta nola orain gobernu aldatu da, badugu gobernu euskal zalea, e, maite duela beri historia, ba, gu oso posti gaude hemen nafarroan, e, laurteko urteko... Ehel muga daukagu ba, gure helburuak bulzatzeko gogo gehiagorekin eta azpenen nontan etorri zan, Gobernuko presidenta prezian Usie Barozz eta habar urtetan ez da sekulan agintaaririk etorri beraz ba, oso itxaaro pentsu eta oso poziko Laude. Ba ozongi eh? guzti horrekin galtzen gara joantzo esker mila benetan gurean izaagatik gaurkoan. Mil azez zui.